Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minal shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minal shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal insana lafih khusrin Illa allazina amanu wa amil salihati Wa dawasabil haqq wa dawasabil sabr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Innama al Siapa yang dah Hah? Yang dah faham tu lah? <laughs> Innamal a'amalu bin niyat Wa innamalikul limri'im Ma'nawa Faman kanat hijratuhu Ilallahi wa rasulihi Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi Wa man kanat Hijratuhu li dunia Yusibuha awim ru'atin Yang kihuhha Fahijratuhu ilama hajra ilaih <tih> <tih> Sampai mana kita? 58 Hanya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang ia niatkan Itu penjelasan mengenai yang kedua tu lah Yang pertama tadi Innamal amal lebih niat Jadi pembahasan dia di muka 57 tu Segala amal adalah dengan niat Sekarang yang nombor dua tu Hanya bagi tiap-tiap seorang itu Apa yang dia niatkan Iaitu uh, Wa innama likul limri'im manawa Kita bahas yang tu pula Bismillahirrahmanirrahim Sesuai dengan apa yang telah diterangkan Di awal hadith tadi Iaitu segala amal adalah dengan niat Maka niat itu tentu pula mempunyai Arah tujuan atau ketentuan Maksudnya kerana disilah terletak balas baik atau jahat dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan pilihan hatinya sendiri. Misalnya suatu amal ibadah seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya asal menderikan kerana Allah bukan kerana lainnya. Inilah yang dinamakan ikhlas yang menjadi jiwa suatu amal dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu dengan firman-Nya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahuddin hunafa'a wayqimunasalah hunafa'a wayqimus-salata waya'tuz-zakata wadzalika dinul qayyimah dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya dengan menjauhi kesesatan Dan supaya mereka mendirikan semayang Dan memberikan zakat Kerana yang demikian Itulah agama yang lurus Surah Al-Bayinah ayat 5 Jelaslah bahawa satu amal itu Dianggap sah atau sempurna Kalau diwujudkan dengan niat atau qasad Tetapi niat atau qasad itu Terletak pada haluan atau tujuan Kalau kepada Allah Dikatakan ikhlas Kalau tidak, tidaklah dinamakan ikhlas Maknanya satu sahnya amal tu ataupun perbezaan menentukan sesuatu amalan ataupun untuk membezakan antara ibadah dan adat dan yang lagi satu ni tujuan kerana Allah ataupun kerana Allah. Jadi di dalam dalam fakah, misalnya kalau kita dah kita dah apa, ada konset kemudian takarut takyin loh, banyak amalan, amalan yang tertentu lah, mukesh lah amalan tersebut. Tetapi itu di sisi fakah lah, tapi di sisi Allah belum tentu amalan itu diterima atau tidak. Syarat Syaratnya mesti ikhlas, seratus peratus murni, khalis, kerana Allah Subhanahu Sekiranya tidak ikhlas, maka hukum dunia zahir, selesailah tanggungjawab kita. Tapi nanti di akhirat, tengok-tengok, kosong amalan kita. kan? Walaupun semayang puluh-puluh tahun, puasa puluh-puluh tahun, tapi rupa-rupanya semayang tu ada niat lain. Apa-apalah kan, riak ke menunjuk-nunjuk ke dan sebagainya. Maka amalan itu tidak diterima oleh Allah, maka malah akan diseksa oleh Allah. Ha, itu yang kita takut tu. jadi bukan hanya sekadar kita jaga pada niat itu secara fikahnya, tapi kita kena jaga juga hala tujuan niat kita itu untuk siapalah berbuat sesuatu kerana selain Allah adalah syirik meninggalkan sesuatu kerana takut dilihat oleh orang takut dikatakan riak itulah riak ...berbuat sesuatu... ...bukan kerana Allah... ...maksudnya kerana selain Allahlah ...itu syirik nama... ...syirik khafi... ...syirik majazi... ...syirik yang tersembunyi... ...syirik halus... ...syirik kecil. Tetapi meninggalkan sesuatu amal... ...kerana takut dilihat orang... ...kerana takut dikatakan riak... ...itulah riak sebenarnya. Tak nak semayanglah sunat... ...kenapa? Nanti takut orang panggil aku... ...riak pula... ...orang kata aku nunjuk-nunjuk... ...orang -nunjuk, nak sunat, sunat... ...dia pun tak nak semayang itulah riak. Mana dia buat kerana orang. meninggal pun kerana orang. Eh dia meninggal itu kerana orang bukan kerana Allah. Tu riak. Nak menunjukkan kepada orang kata-kata dia tak riak. Mana dia dah menunjukkan kepada orang lah tu? Tu riak. Bila dia buat satu tu kerana selain Allah, itu berarti dah syirik. hanya kepada apa? Tujuan amalan itu hanya kerana Allah syirik ni maknanya sama ada syirik itu murni syirik ataupun syirik yang bercampur. syirik itu syarikat kalau betul-betul dia buat memang bukan langsung tak ada kerana Allah langsung memang 100% dia buat tu kerana selain Allah, kerana manusia, kerana menunjuk, kerana apa itu memang syirik yang yang masuk masihlah kita masuk dalam syirik-syirik apa ni khofi ataupun syirik yang kecil tapi itu paling teruk. Sebab ada juga setengah tu dia kerana Allah juga dan kerana orang pun juga campur-campur. Dia buat kerana Allah tapi ada juga terselit dalam hati dia untuk tunjukkan orang. Itu pun syirik juga. Tapi nanti ada pembahagian-pembahagian amal. Ada pembahagian-pembahagian amal lah yang, mana, yang mana kalau bercampur dengan niat kerana Allah dan kerana dunia. Dan juga awal-awalnya kerana Allah tiba-tiba tengah-tengah kerana datang lintasan-lintasan Kemudian ataupun buat-buat amalan tiba-tiba orang puji kita pun suka ha, Nanti itu ada Ada pengkelasannya, tak semua nanti ditolak Ada juga yang di, di, masih diterima lagi Itu nanti bab Bab, bab Lepas Bab yang agak-agak terakhir nanti Tapi di sini dia beritahu tu tujuan niat kita lah untuk tujuan dia tu kerana Allah beza tadi, dia kata amal itu sesungguhnya amal, amal itu bergantung pada niat, maknanya kalau dia tidak dia tidak niat melakukan amal tersebut berarti amal itu bukanlah amal macam semayang, dia tak niat nak semayang, dia niat, dia tak niat maknanya perbuatan dia tangkap tangan hukuk, sujud, bukan semayang, sebab dia tak niat nak semayang, jadilah dia exercise kot haa <laughs> Tapi tak mungkin lah orang semayang ni tak niat semayang kan. Tapi biasanya berlaku macam dalam mandi saja, Macam mandi. Dia kena mandi wajib. Tapi dia tak niat mandi wajib, jadi mandi dia jadi mandi biasa. Maka tak tertunai tak terlaksanalah mandi wajib. Itu niat tu penting. Untuk, untuk men, mengesahkan amal tersebut. Beza tu lain lagi. Beza pula nanti antara mandi wajib dengan mandi sunat. Ha, misalnya dia man, mandi pada hari Jumaat. Dia, dia bukan mandi wajib lah. Tapi dia mandi hari Jumaat. Tapi dia tak niat pun mandi sunat hari Jumaat. Ataupun dia mandi wajib. Patut mandi wajib. Tapi dia tak mandi wajib. Dia niat mandi sunat Jumaat. Maka tak sah lah mandi wajib dia. Dan tak sah lah mandi wajib dia, dia dalam keadaan masih junub lagi jadi di mandiwai sunat cuma pun tak guna je ha, itu pun di dalam, apa? di dalam mengisahkan pun penting, di dalam membezakan apa penting membezakan antara fardu dan sunat puasa misalnya kan puasa Ramadan dia niat sunat ha, tapi setengah ramadhan kalau ramadan tu tidak adalah yang disunatkan. pada bulan ramadan semuanya wajib walaupun dia tak menyatakan wajib pun dah dah jadi wajib lah sebab memang tak ada puasa yang sunat pada bulan ramadan. tapi kalau misalnya puasa nazar yang wajib pasal qada yang wajib dia tak niat. Ha? jadi jadi macamlah. Untuk membezakan antara antara tingkatan amal tu pun dunia. Itu yang pertama, amal itu dengan niat. Ya ini yang kedua. Hanya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang diniatkan. Wa innamal likulli limri'in ma nawaa. Ha. jadi kalau dia niatkan amal itu kerana Allah dia dapatlah Allah. Betul yang lepas tu hadis ni dia bagi contoh yang hijrah kerana Allah dapat Allah, hijrah kerana dunia dapatlah aku yang dia niatkan. Jadi kalau orang tu niatkan kerana Allah dapat Allah. Nanti ada jika persoalan yang timbul boleh tak kita niat nak dapat pahala? Boleh, itu boleh. Imam Nawawi ada ada tadi lepas ni pun ada ni dia bahaskan. Bukan berarti tapi itu menurut dia nanti berbagai, berbagai bidang nanti berbeza pendapat. Dia. Kalau bagi Tasawuf ni tak boleh, nak dapat pahala pun tak boleh. Bukan tak boleh. Maknanya kalau orang tu masih lagi niat beramal tu nak dapatkan pahala, belum lagi sampai lah. Kan? Ha, maknanya dia apa? dia buat kerja untuk bos tu nak dapatkan gaji, upah. Ha, dia bukan nak dapatkan bos, dia dapatkan upah dan gaji. Beza dengan orang yang kerja, dia nak ambil hati bos. Sebab saya enggak bos dia. kan ha, dia lain ada lain tadi jadi sama dengan Allah SWT kalau kita buat semata-mata untuk dapatkan ganjaran boleh bukan talih tapi kita dapat ganjaran tapi ada setengah orang ganjaran pun bukan dia tak nak dia tak harap dia lebih nakkan Allah tu sebenarnya ganjaran itu sendiri sebab ganjaran tu untuk, untuk diri dia tapi kalau Allah kalau dia dapat dapat segala-galanya itu tingkatan tinggi lah orang tasawuf dia nakkan Allah sebab Allah s.a.w. sendiri kan, perintah kan? Ya Abdi, ni, Faman wajat, iz wajat, iza wajat tani, wajat, wajat takul lasyik. Wai hamba ku, utlubni, carilah aku. In wajat tani, jika engkau menemui aku, wajat takul dapatlah engkau segala-galanya. Wa in faqad tani, dan jika engkau kehilangan aku, faqad takul kau kehilangan segala-galanya. Nak Allah tak? Siapa nak Allah katakan? Allah tengok tu. Allah sedang memperhatikan. Dan Al-Quran tadi menunjukkan bahawa kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Mukhlisin. Khalis ni murni. Maknanya asli, pure. 100% tak bercampur. Kalau madu tu kan, pure macam, tak ada campur. Kalau campur dia, dia tak murni lah, dia tak khalis. Dia campur. Allah Ta'ala ni, dia nak kita beramal 100% ikhlas kerana dia. Masak, tu susah sikit lah. Nak dapat tingkatan ikhlas ni susah. Sebab dia ada dua, satu mukhlisin, satu mukhlasin. Kalau mukhlisin ni orang tu berusaha, berusaha, berusaha untuk ikhlas Tapi kalau mukhlasin dipilih oleh Allah Untuk dijadikan seorang hamba yang ikhlas oh, Ini orang-orang special lah Macam Nabi, Nabi Yusof AS Dan Allah beritahu dia daripada golongan mukhlasin Orang-orang yang mukhlas ni berarti orang yang diberikan Dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang ikhlas tapi kalau mukhlisin, kita berusaha, berusaha untuk mencapai tahap ikhlas. Naimah Ghazali begitu dalam kitab dia, tidaklah sesuatu dapat mencapai tahap ikhlas, melainkan dia perlu melalui dulu tangga-tangga riyak, sum'ah, hubujah dan sebagainya. Untuk bagi dia rasakan bahawa apa yang dia riakkan, apa yang dia nak daripada manusia itu, cinta pada nama, kemahsyuran, nak dipuji dan sebagainya. Tidak ada apa-apa sebenarnya sebalik itu. Tidak bermanfaat langsung. Malah mungkin akan memberi mudarat kepada dia. Jadi kalau yang dia nakkan Allah itu maknanya itulah yang sebenarnya. Tapi memang naluri manusia itu mana-mana pun suka dipuji. Betul suka dipuji, suka dianggap sebagai ahli, apalagi dianggap sebagai ustaz, Maulana, masya-Allah Maulana, ustaz. Jemput tangan dia, orang respect dia. Uh. Itu kalau dia dalam hati tu ada perasaan bangga kerana menentu dan itulah maksud dia campak dalam neraka. Dia sirit dengan muka terlungkup dekat dekat dekat, dekat lantai, diserit dengan muka, campaklah peminggir neraka. Ha, ah itu bahaya tu tapi manusia memang nak elakkan benda tu mana nak buat semata-mata kerana Allah ni aduh susah tu ha, tapi nanti adalah nanti dia bahas apa ni misalnya orang puji kita sebab Abu Khairah pernah dia ya Rasulullah aku tengah semayang ke rumah seorang-seorang main sunat tiba-tiba mereka datang Perlukah aku berhenti semayang untuk untuk apa untuk, untuk macam nak menyembunyikan amalan tu supaya orang tak tahu aku tengah semayang ke rumah tapi eh, dia tak perlulah itu Allah yang hantar orang untuk melihat bahawa engkau sedang beramal ataupun orang puji kita atas sesuatu amalan kita kan itu kadang-kadang berita gembira yang dicepatkan oleh Allah untuk kita tapi janganlah lepas tu kita <laughs> lupa diri ha. hanya sekadar kan, Allah sebab kadang-kadang ada orang tu dia cuba sembunyikan amalan dia tapi akhirnya diketahui juga ha itu pun satu ujian daripada Allah juga dia dah berjaya sembunyikan amalan dia memang buat kerana Allah lah maknanya ada orang ke, tak ada orang ke orang tengok ke, orang tak tengok ke, tak tengok ke dia sakit ke, dia, dia terkamah buat je amalan tu, sebab apa? sebab dia buat kerana Allah dan Allah akan uji juga satu hari Allah percukkan rasa dia kan orang dapat tahu kata dia ni, oh, ni dia ni tiap-tiap malam tak pernah tidur tak hajut dia semalam malam berita tersebar, orang pun post dalam facebook, dia pun tengoklah respon dia macam mana itu ujian juga tu. Dia, memang Allah akan uji lah. Allah akan uji, uji, uji sampai betul-betul murni, khalil kita buat kerana Allah. Itu barulah satu Sebab Allah sebenarnya tak perlu pun amalan kita banyak-banyak ni. Yang Allah nak tengok tu kita buat tu kerana dia ke atau sebaliknya. Tapi bukan bererti kita ah tak payah buat banyak-banyak lah sebab dengan buat banyak-banyak itulah akan mendatangkan keikhlasan so bila kita buat, buat, ada, orang, kita buat ada orang kita buat tak ada orang buat kita buat mula-mula mungkin kita buat syaitan pertama kali dia akan datang dia akan kacau Haa. asyad lah kan kau orang okay. lain semua tidur, kau bangun tajut eh bagus-bagus jadi syaitan akan bisik-bisik dia akan rasa pun kita rasa diri kita dah best dah bagus dalam diri sini saya cerita kat orang itu pun belum ikhlas lagi. Apa yang perlu kita rasa dalam hati, aku tak mampu nak buat ini Kalaulah Allah tak bagi aku taufik untuk aku bangun buat amalan ni. Kalau rasa kita memang kita yang buat atas kemampuan kita, atas keinginan kita pun tak boleh. Kita kena rasa bersyukur kan Allah Taala bagi kekuatan, Allah yang bangunkan aku. Ini Allah bagi aku kekuatan untuk Buat amalan ni. Allah bagi kekuatan aku untuk datang belajar ilmu ke. Allah bagi kekuatan. Semua Allah yang bagi kita. Nisbahkan kepada Allah semua. Jadi kalau Allah yang bagi kita kekuatan untuk buat benda tu. Macam mana kita nak mengaku kaum orang yang kecil. Kita yang buat. Lepas tu kita belagak depan orang kita yang buat. Kita rasa kita hebat. Ini tak mungkin. Jadi orang yang merasakan bahawa Allah Ta'ala lah yang bagi dia kekuatan. Dia ni seorang yang lemah. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. Ha, jadi bila dia rasa macam tu, aku ni tak ada apa-apa pun. Aku ni entah ditakdirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk berbuat satu amalan. Allah gunakan aku untuk buat ketahatan. Takkan aku nak bangga kot. Dengan amalan ni, nak nisbahkan amalan ni kepada aku. Jadi kembali kepada Allah baliklah. Eh? bila Allah yang yang yang gerakkan kita yang yang buat kita beramal jadi akhirnya kita pun tak akan rasa amalan tu kita yang buat sebab kita tak mampu apa-apa dengan Allah Allah tak bagi taufik kalau kita dah rasa macam tu takkan kita nak bangga pula oh aku rajin beramallah aku hebatlah siapa kita nak buat pun kita tak mampu Kita nak belagak pulalah kan jadi orang-orang yang riya ni suka menunjuk-nunjuk ni sebab dia tak sedar yang apa yang dibuat itu datang daripada Allah Tak sampai lagi tahap dia Menisbatkan segala-galanya kepada Allah Dia masih lagi rasa dia yang buat Dia yang semayang Dia yang berzikir Dia yang datang belajar ilmu Dia yang baca koran Dia yang buat tu Dia yang sedekah Dia yang baik Dia yang tu dia, dia, dia rasa dia Akhirnya dia pun banggalah dengan diri dia Macam Iblis lah Iblis tu sebab pun dia rasa dia lah yang terbaik ana khairu minhu. Pak dia sedih dah ibadat banyak-banyak guna -banyak. dia diciptakan daripada uh, api. Kemudian ah uh, dia guru pada malaikat lagi. Lepas tu dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tak mau budaklah. Bukan me memanglah Nabi Adam tu diciptakan daripada tanah, kan? Dia kata khalaqtahu min tin. Khalaqtanaka min nar wa khalaqtal Kau ciptakan aku berapi kau ciptakan daripada tanah. Takkan api nak tunduk ke tanah kot? tak tengok ke siapa yang suruh Itu ha, silap dekat situ bukan suruh tengok apa yang disuruh tengok siapa yang suruh siapa yang ciptakan engkau berapi. yang ciptakan daripada danah tu pun siapa orang yang sama juga zat yang sama dan sekarang yang suruh bersujud ni siapa kalau dia tengok okay. situ lah insyaAllah lah dia takkan sombong dia akan taat ni sebab tengok diri dia eh hebat aku lebih baik daripada dia sebab orang bila dia lupa Allah, dia tak nasibatkan satu kepada Allah, bina dia. Jadi kita apa-apa pun Allah. Yalah, yang ceritakan aku berapi misalnya Allah juga. Yang buat daripada tanah pun Allah juga. So Allah lah. Allah nak buat nak buat apa ke tapi sekarang Allah perintahkan aku untuk sejuk. Aku kena sejuk dah sebab yang perintah tu Allah. Jadi kita kena kembali kepada Allah. Selalu ada inabah bila kita banyak inabah inabah ni maknanya perasaan ingin kembali kepada Allah inabah perasaan ingin kembali kepada Allah itu inabah bila kita ada inabah baru dapat hidayat baru dapat petunjuk Allah tak akan bagi petunjuk hidayah kepada orang yang tak ada inabah sebab Allah firman dalam al-Quran Allahu yastabi ilaihi may wa yahdi ilaihi may yunib dan Allah ...Allah memilih sesiapa saja yang dikehendaki ...dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang ada inabah. Unib. Yang, ber, yang berharap untuk kembali kepada Allah. Semakin kita ada inabah, semakin kuat inabah kita... ...semakin Allah bagi petunjuk-petunjuk kepada petunjuk kita. Dan akhirnya kita akan beri semakin kuat... ...semakin tunduk, semakin tunduk. Makin banyak amal kita buat... ...makin kita tunduk kepada Allah. Sebab apa? Kita rasa Allah dah bagi aku banyak. Semua yang bagi Allah... Kita siapa nak buat? Betul-betul kita -betul, bukan betul lebih rasa syukur lagi lah Allah Ta'ala. Pilih aku. Jadikan aku untuk orang yang taat. Banyak buah amat. jadi Dan orang lain tu Allah tak pilih. Kita kena rasa. Kita kena sesyukur Allah pilih kita. Dan kita kena rasa simpati dekat orang yang Allah tak pilih. Dan kita kena ada fikir macam mana Allah pilih dia juga. Dan kita kena tahu juga bahawa Ada orang yang lebih lagi Allah pilih Jauh lebih hebat daripada kita Ada orang yang Allah bagi lebih Kemampuan kepada dia untuk beribadat jauh lebih Hebat daripada kita Jadi kita kena tengok Arah-arah yang atas dan bawah Tengok arah atas untuk rasa diri kita ni Bukanlah hebat sangat pun Orang yang atas kita yang Allah pilih lebih hebat lagi Ataupun yang bawah ni kita kena syukur sebab apa, Kalau Allah, Allah tak, tak pilih aku Jadilah aku macam dia Dan dia pun bila masa Allah boleh pilih sekeliling mata dia dia boleh jadi lebih hebat daripada aku jangan bila kita dah buat amalan tu kita rasa tengok orang tu oh. hei kesian dia ni kenapa je lah ni jadi kita macam ada pandangan hina pada dia tak boleh walaupun kita tengah tengok orang tu tengah buat maksiat misalnya jadi kita perlu perlu mengasakan bahawa mungkin lepas ni dia akan bertaubat dan akan jadi lebih baik daripada aku dan mungkin lepas ni aku pula silap-silap tergelincir buat maksiat sama. Tak tentu kan, innamal a'mal bil khawatin. Sesungguhnya amal tu dilihat pada akhirnya. Bila akhir kita belum tentu lagi kita tak tahu kan sama ada kita ni adakah dalam keadaan baik atau tidak. Niat yang kita jaga-jaga tu, niat ikhlas kita buat tu tapi akhir-akhir nanti dah nak nak nak sampai apa ni? Kita nak, nak hampir mati Tiba-tiba kita riak Misalnya Pun hancur 20-40 tahun pun hancur Kalau lah aku tak bagi duit Tak adalah dia orang dapat rekod tu Dengar dengan jelas Misalnya Itu dia cerita masa bila tu Dia cerita kat cucu dia tu Waktu dia umur dia lah tahun Cucu-cucu dia dah, Dulu kan ada tsu, Tuan Ustaz tu Ayah bagi dia semuangan tidak ada wang tu Misalnya contoh Habis jadi kita perlu risau lah. Kita jangan rasa selamat. Sentiasa ada antara rasa harap dan takut. Harap-haraplah Allah SWT matikan kita dalam husnul khatimah. Dan takut-takut, sentiasa takut pula jangan-jangan Allah matikan kita dalam suriul khatimah. Jadi masalah hati, masalah niat ni masalah yang rumit lah. Sebab Allah tak terima amalan kita. Buat banyak macam mana pun. Kalau tak ikhlas, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, siapa lagi nak terima? Tegasnya niat yang terselir di hati ialah punca yang menentukan akibat amal. Baik amal itu kalau niatnya baik. Jahat amal itu kalau niatnya jahat. Sekalipun amal itu lahir padanya, baik. Malah niat itu pula adakalanya dapat mengubah sesuatu perkara dan adat. Menjadikan dia satu jenis ketaatan dan jalan ke arah pendampingan kepada Allah. Semayang nampak secara luar, ibadat. Tapi niat nak tunjuk ke orang. Habis. Um, tidak dianggap amal tak terima silat-silat jadi. asbab untuk dicampakkan dalam neraka. Atau seorang meniaga. Dia meniaga. Nampak Zahir Zahir dia, cari duit. Tapi niat dia. Untuk cari rezeki yang halal. Niat dia untuk bagi nafkah untuk anak isteri. Niat dia untuk mungkin kumpul duit nak pergi haji. Kan? Maka niat tu jadi ibadah, Diterima oleh Allah. Walaupun Zahir dia nampak dia niaga, Orang tu semayang. Cik, semayang ni kan. Tapi niat nak, nak tunjukkan orang. Habis. Yang semayang ni. dimasukkan masuk neraka sebab semayang. Dia ni masuk curiga sebab meniaga. Orang akan pelik. Sebab apa? Niat. Kita tak tengok Zohir, kita tengok hati ha, Lepas itu, janganlah Lepas ini, sengawang <laughs> itu ala, Zohir tak penting, yang penting hati ha, Itu salah faham Mengurut kesimpulan ini Orang yang makan dengan niat Atau kasut terpelihara hidupnya Serta menguatkan badannya untuk dapat Meneruskan amal baktinya kepada Allah Dan menunaikan kewajipan terhadap agama Keluarga dan bangsa maka ia akan mendapat ganjaran kerana makan atau minumnya dianggap satu ibadah atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsu semata-mata hukum makan kan berubah tapi kalau niat dia itu yang akan menjadikan makan itu sebagai satu ibadah liroy rihi lah faham lah liroy tetapi ketetapan ini adalah terbatas kepada perkara yang harus syarak mengenai perkara yang haram maka yang haram tu taklah haram ha, ini dia melampau dia mencuri tapi niat kata aku niat ni nak duit ni aku nak bagi kat orang miskin, Robin Hood Melayu dia yang haram tak bolehlah. yang haram tak bolehlah tetap haram, niat baik macam mana pun kalau perbuatan tu haram tak boleh lah hmm? mencuri daripada pencuri <laughs> Orang yang mencuri itu Dia tidak ada hak untuk memiliki Barang tersebut Maknanya tak sah dia memiliki barang tu. Dan kita pula curi daripada dia pula Kita mencuri barang yang tak sah daripada dia Kita pun curi juga sama Dua kali lima Tapi kalau kita mengambil barang dia Dan memulangkan kembali kepada dia Tak apa kalau niat kita mengambil, mengambil barang tu maknanya kita curilah maknanya tanpa pengetahuan dia. Mengambil tanpa pengetahuan dia. Kemudian dengan niat kita nak pulangkan balik kepada apa? Aa, pemilik asal, tak apa itu kat. Ha, itu bukan bermaksud mencuri maknanya mengambil memulangkan semula kepada owner pemilik tersebut ataupun salah. Tapi kalau kita curi kita kita curi betul, kita guna sendiri, tamalah dua kali 5 apa beza dah. Hmm. Ah ha, boleh, kalau orang hutang kita kan, tapi janji nak bayar, tu tak bayar, boleh kita ambil duit dia misalnya, tanpa pengetahuan dia, sekadar yang jumlah yang kita pinjam ataupun kita apa, kita ni lah, jangan ambil lebih lah, <laughs> ambil lebih tak boleh ya? Okay. Tetapi ada kadang-kadang keadaan tertentu boleh macam daging babi haram tapi akhirnya kita makan dengan niat untuk menyambung semula hayat kita ketika darurat misalnya kan boleh. Tapi hanya sekadar sekadar itulah tak boleh lebih lah, Ini sedap pula kan oi tambah. <Supaya> <laughs> Ataupun kita tercekit tercekit tulang ke tercekit apa ke tapi tak ada air yang ada arak sahaja Kalau bila kita tak apa tak tak ni akhirnya akan sesak nafas ke macam mana, boleh mati boleh gunakan arak tadi untuk menghilangkan yang tersangkut jadi, hanya sekadar tu je, tak boleh togok lebih-lebih, <laughs> eh sedaplah. <pula> kan <laughs> tak boleh nah, itu lain dia menggunakan benda yang haram tapi niat dia itu darurat lain cerita, tapi kalau dia mencuri demi untuk membantu orang miskin tak boleh selalu bukan hanya dengan mencuri kan, dia boleh buat benda lain lagi kenapa dia pilih jalan untuk mencuri, kerja kan kerja yang halal bantu, bantulah bantu. Oh, itu tak nak bantu, nak curi dekat bukan nak bantu. Oh, itu tak boleh Tapi ya? kalau darurat boleh lah mengambil kan sesuatu darurat lain macam itu. Ini dah jadi satu perkerjaan dia pula kan, curi tapi niat nak bagi sedekah kat masjid. Jadi macam seolah dia mendirikan masjid dengan najis. Orang yang berusaha mengumpulkan uang yang haram dengan niat yang baik iaitu untuk pembinaan suatu masjid. Umpamanya tidaklah dianggap baik walaupun maksudnya baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik iaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian atau keindahan ciptaan Allah. Misalnya tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya baik kerana kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram dan yang makruh tengok dia kan yang seksi tu kan pakai selur pendek, pakai singlet dia pun, weh kau tengok apa tu? eh, kau tak nampak ke betapa indahnya Allah ciptakan bodi dia tu <laughs> aku sedang merenungi ciptaan Allah ni kan Allah bukan perintahkan supaya ha, merenung ciptaan dia dia pun tengok macam amai tu kan ha, itu tak boleh ya? walaupun niat dia baik macam mana pun tetap berasa. Okay, ha, kalau dia mempersembahkan hmm, lagi tambah double lagi dosa dia lah. mempermainkan ayat-ayat Allah. Allah kata, Afala yang zuru na ilal iblika ifakulekat. Apakah kamu tidak lihat bodoh unta-unta bagaimana kami ciptakan? Wa'ilal-sama'i kaifarufi'at, macam mana langit kami tinggi kan? Wa'ilal-jibal dikaifarusibat, macam mana gunung kami pasak kan? Wa'ilal-arud ikaifarusihat, macam mana bumi kami hamparkan? Tak kata macam mana perempuan kami jadikan. <laughs> Alah, tak kata pun. Ha, jadi dia dia yang salah sebenarnya kan? Berarti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita merenung ciptaan tu hanya... Terbatas kepada benda-benda yang halal sahaja. Bukan semua sekali. Ayat itu mungkin bermakna am tetapi ditaksiskan oleh ayat-ayat yang lain. Ha, itu dalam usul fiqah. Ha, ada ayat-ayat yang am. Tapi nanti ada ayat yang lain sama ada Al-Quran ataupun hadis mentaksiskan. Membataskan ayat-ayat tersebut. Itu dalam usul fiqah Ada-ada ayat-ayat am kan? Ayat khusus Kemudian ayat Apa ni Ada yang Muqayyid Ada yang Apa ni Umum Ada yang Macam-macam lah. Itu usul fiqah Nak memahami Al-Quran dan Hadis InsyaAllah Cukup lah Yang menemui nombor, nombor tiga tu Mungkin depan insyaAllah Ada soalan Ada soalan Soalan dia, sekiranya kita makan, misalnya kita kita pergi di satu negara, kan tempat negara-negara yang bukan Islam misalnya. Yang mana populasi Islam tu kurang sangat. Dan bandar yang kita tuju tu mungkin silap-silap langsung tak ada kan, restoran Islam dan sebagainya. Jadi soalan dia, boleh tak kita makan? Makanan-makanan di restoran orang-orang yang bukan Islam tu lah. Jadi sebaik-baiknya kita kita elakkan makanan-makanan yang yang, man yang mana dia ada kena-kena dengan firman Allah secara langsung lah. Macam daging macam ni kan. Ha, jadi kita elakkan lah makan daging, kita sedap-sedap termakan daging babi kan. Ha, jadi antara yang untuk jalan yang paling selamat, kita makan benda-benda yang halal lah. Seperti telur, ha, cuma nanti mungkin dia goreng pakai kuali yang sebelum tu dia dah goreng babi. Jadi kalau kita tidak ada pilihan yang lain kan? Tidak ada pilihan yang lain kita, Maknanya semua digoreng pakai koli juga Tak ada benda yang tak digoreng, tak ada ha. Jadi kita tak ada makanan tempat lemon, tak ada Jadi boleh kita makan tapi hukum dia makruh juga lah. so, Kalau ada kita ada pilihan ha, Jadi kita meninggalkan yang yang halal pergi kepada yang cubahat ha. Ha, kecuali kalau bahan-bahan yang mana kita tahu asal bahan tersebut memang halal lah macam roti, roti kan buat daripada tepung, gandum jadi takkan semua roti, semua campur minyak babi kot ha, jadi ha, itu memang kita dimaafkanlah. lah ha, kita pilih makanan-makanan yang sumber dia halal dari segi itulah macam tepung, buat daripada tepung, buat daripada ubi, buat daripada ha, itu tak apa ini kalau macam benda-benda yang buat daripada daging misalnya burger kita beli kan? Ha, itu kan ada kemungkinan nanti kan. jadi elakkanlah makanan-makanan yang, yang mana dia punya, syubahah dia tinggi syubahah dia tinggi untuk jatuh kepada haram jadi kita cuba elakkan ha, biasanya orang akan makan telur eh. kebanyakan orang Islam ni kalau dia pergi negara-negara yang bukan Islam dia punya main food dia telur lah. sebab telur ni halal telur apa saja pun binatang pun halal Telur ular pun halal. Sebab telur ada telur. Sebab telur ni sama je. Ya. Telur ayam dengan telur ular sama je. Ya. Mungkin sedap sikit kot telur ular. Oh. <laughs> Siapa yang pernah try, try. Memang dalam fekah, telur telur binatang halal. Sebab kita telur ni dia akan di telur juga. Dia kuning kan yang putih telur tu. Tapi lepas tu pun dia berubah lah. Jadi ha, ikut kepada indok dia. Sanggup tak sanggup lah kan. <laughs> Ha. tapi kalau uh, cuba elaklah kan, tapi kalau tak ada pilihan kan kita biasanya biasa jaranglah kan? dia nak sama akuali dia tak mungkin lah. hukum konde makru sebab saya pernah tanya pernah tanya dia tengah laut tengah laut dia ada kapal dan kru-kru semua bukan Islam dia seorang je Islam dan semua pinggan-pinggan mangkuk tak ada kecuali pinggan-pinggan yang digunakan oleh kru-kru yang bukan Islam tu dan dia orang gunakan benda tu untuk goreng babi. <laughs> Jadi dia boleh pakai tapi makruh, ya. Tetap kena dielaklah. Kecuali kalau darurat, ha darurat dia tak apa, ya. Kalau darurat daging babi pun halal kan? <coughs> ada lagi? ahli kitab, kedai ahli kitab. Masalahnya sekarang ni ahli kitab zaman sekarang ni, apakah mereka tu ahli kitab yang dimaksudkan oleh Nabi? Ada ya saya dengar ada yang yang ortodoks yang betul-betul masih lagi. Tapi sebenarnya ahli kitab yang sebenarnya dia akan masuk Islam. Sebab ahli kitab yang sebenarnya yang berpegang kepada apa? Kitab yang original Dia akan masuk Islam Sebab kita ada dia masuk Islam Jadi dia beramal kitab Dia masuk Islam Tapi ada setengah-setengah negara Memfatwakan Masih lagi boleh dianggap Sebagai ahli kitab juga Contoh macam Indonesia Kahwin pun boleh Dengan orang Kristian Melayu boleh kahwin dengan orang Kristian Orang Islam boleh kahwin dengan orang Kristian Sebab dia menganggap Kristian itu sebagai ahli kitab Malaysia tak boleh Malaysia fatwa Tak boleh orang Islam Kahwin dengan orang Kristian Tak boleh Kita tak menganggapkan Orang, orang, orang, orang Kristian itu sebagai ahli kitab macam itu kan khilafkan ahli kitab tu siapa. Ah ha, tapi dalam di dalam kisah nabi nabi pernah makan benda-benda yang diberikan oleh ahli kitab. Macam kambing yang perempuan Yahudi itu bagikan Nabi Nabi makan. Yang ada racun lagi. Nabi makan akhirnya Nabi disebarkan racun tu Nabi meninggal. Kemudian keju-keju yang dibawa oleh para-para sahabat yang kembali ya, yang datang daripada negara-negara Rom dan Parsi Nabi makan. Jadi lagi kalau tak jelas kepada kita benda tu haram, kan kita boleh makan. Tapi kalau kita misalnya orang wayang wara ha, nak, nak ikut contoh Imam Nawawi misalnya kan ha, yang shubhat langsung dia tak sentuh. Kan, Imam Abu Hanifah kan kambing zakat hilang semenjak hari itu sampai mati tak makan kambing. Takut kambing yang dimakan tu adalah kambing zakat tu yang hilang ataupun keturunan-keturunan dia. Jadi orang yang warak ni, tak makan kambing nak lah, mati pun. Kalau ada pilihan kan. Imanawi tak akan buah semua hidup. Sebab buah-buah tu ditanam di tanah yang syubah. Ini orang yang betul-betul warak lah. Syurga makan lah. Apa nak pun. Jaman sama tu beritahu apa? Man taraka syai'an lillah. Awadahullah khairun min. Orang siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti dengan jauh lebih baik daripada tu. Sabar kan? Syurga nanti insyaAllah menanti. Tak lama, sekejap lagi. Tak lama lagi ni kita masuk syurga ni insyaAllah. InsyaAllah. <laughs> yakin lah. Usaha dan yakin. Doa yakin usaha doa yakin usaha doa insyaallah tak lama sebab apa awak yang masuk syurga nanti bila ditanya nanti yeah, dia akan kata lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha tidaklah mereka itu tinggal di dunia melainkan satu petang atau satu pagi saja sekejapnya dunia ni bila dah masuk alam akhirat nanti jadi tak lama. Sawa insyaallah. <laughs> Datang ngaji ya? <laughs> Majlis zikrullah Allah sebut nama tu ni. Ha. Insyaallah. Harap termasuk haramlah. Jadi kita menggunakan gelas je untuk minum air biasa lah misalnya, macam tu. Kalau tidak ada pilihan, maka pokok tetap jadi makro lah. Tapi kalau ada pilihan, kita sengaja lah, itu haram lah. Alhamdulillah, itu yang hmm. saya pernah tanya Ustaz Kali, dia beritahu lah. Tapi biasanya kalau macam tu, kita prepare lah. Sebenarnya langkah-langkah untuk mengatasi benda tu pun dah ada sebenarnya. Kalau kita dah ada pengalaman sekali kan, kita pergi negara-negara orang yang susah nak cari yang halal, dengan orang Islam. Kita sepatutnya lah prepare lah. Macam bekas ke, bawa lah satu-dua satu, satu ke cawan ke gelas. Cawan plastik pun dah okey lah, bawa satu pinggan ke apa. Ataupun roti-roti roti ke. Ataupun kita siap-siap lah makanan simpan dalam ke. Yang boleh tahan Maggie ke misalnya bawa kan. Supaya nanti kita kat sana tak menghadapi masalah dalam makan. Nanti kita nak kita kita bagi alasan kata kita, kita kata kita tak ada makanan, tak ada makanan yang halal. Jadi kita tanya balik kenapa kita tak prepare awal-awal kan? Kap terbang boleh bawa pagi boleh kan? Eh. Yang tak boleh liquid kan. Itu pun kalau yang bawa naik atas deck kan kalau dalam dalam bag bagage tak apa kan? Ha? Baggage boleh kan? Ha. Jadi kalau kita nak pergi sekarang dah banyak lah Makanan-makanan segera ni roti, capati, goti canai, pizza dalam box semua ada Yang halal kan, karipat ke apa Ha? Sikriani pun ada lah kan? Ha? Kita oh, korbanlah duit lebih sikit kan dia, dia charge nanti kan kalau dalam apa Baggage kita lebih kilo dia charge Jadi, Kita pack siap-siap satu kata untuk stok kita seminggu ke Dua minggu kita nak pergi negara yang ni insya Allah kita tak kisau lah Kalau saya tak pergi lah. Ya. Tapi kalau nak pergi pun kita prepare. Boleh tapi prepare. Tense zaman sekarang lah zaman sekarang saya rasa tak ada masalah. Kita boleh prepare. Ya, macam adik saya pergi US. Satu kontena saja. Untuk makanan. <tapi> Bukan dia duduk sana 3 tahun uh, dan juga orang-orang sana kirim dekat satu kontena saja makanan saja. Bawa ke US. Jadi dah memang prepare lah Macam kat Sofrika tu pun Dia orang kalau sekali sekali cuti balik Sekali balik tu nak ber, ber, Berkotak-kotak lah Semua makanan-makanan gempah lah apa Yang halal lah eh. Benda Malaysia dia bawa ke sana Sebab sana memang susah sikit Sofrika pun Ada yang tempat-tempat tertentu Susah nak dapat yang halal dia. Biasanya dia orang bawa Dari Malaysia so, Kalau kita diberi pilihan kita, kita Kalau kita nak pergi Kita prepare lah Stand lah bawa lah apa betul, kan kompes lah apa semua untuk untuk solat kan cari tempat-tempat ni ataupun uh, nak kata tak ada air sama sekalian boleh lah bawa tebu tanamu semua kan lepas tu makanan-makanan yang halal yang penting-penting lah kan yang yang basic-basic dan juga di sana pun kalau kita sampai pun kita boleh kita beli roti-roti roti dia yang mana asal bahan tersebut buat dia halal kan macam roti kan takkan kita nak kita nak apa nak-nak-nak apa apa ni nak siasat putih ni ada buku-buku banyak babi ke dalam susah kan tapi dalam satu buku tu ada saya tawak dekat satu buku apa ni buku pengguna yang dibuat oleh pengguna-pengguna Pulau Pinang tu apa ni yang ditahkikan oleh mufti Perak Harun Sani tu halal dan haram produk halal dan haram tu itu dia bagi semua tu kod-kod tu Code-code yang biasa kita baca dalam ingredients kan. Dalam macam dia bukan Dia kan bagi apa. Dia kan tak tulis. Dia tulis benda yang dia buat tu. Dia tulis tu. Haa ah, daging babi. <laughs> dia tak tulis. Tapi dia. Macam-macam lah tulis. Lecotin lah. Apa. Ah, Monosodium glutamate lah. Ataupun dia bagi simbol-simbol saja -simbol kan. Kita pun tak tahu benda tu. Jadi benda tu nanti ada dalam dalam buku tu. Bagus lah setiap orang ada benda tu bagus. Benda tu dekat. Sipetaling ada jual kedai kawan saya tu, kedai habib tu. Tak pun kalau nak saya boleh beli belikan. Tak mahal RM40, RM50 ke tak mahal RM20 lah. RM20 lah. Eh? Ada harga tu tak mahal lah. Ha. Lalu tuan ada satu. Bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu boleh. ada. Lalu tu details tu. Apa segala kod kat dalam ni, dia beritahu yang kod yang haram ni dia, kod-kod dia. Dan kod yang halal, yang subhat pun dia tulis tu. Tapi biasanya Jakim dah buat, sirim dan Jakim dah buat dah. Benda tu. Ha, dia, kalau orang tu buat produk tu Kalau ada bahan-bahan yang digunakan haram Dia kena tulis tu Tak ada cop halal lah Jadi kalau di Malaysia ni Alhamdulillah lah ha, Kita ada cop halal tu Kita kena yakin lah. ha, Tapi kalau kita kata Alah nanti sirim datang cek Dia buat lagi sirim dah balik Jakim dah balik di belakang-belakang tu Dia buang-buang haram Itu kita buat andaian macam tu Kita rasa kita ragu-ragu Tinggalkan lah Samakan lah Tak percaya dekat Jakim kan ha, Kita tanam sendiri ya. <laughs> Tapi di negara-negara lain tu masalah. Di negara-negara lain masalah. Dia tak lah jaking macam mana kan. Ha, tapi kita boleh tahulah daripada apa? yang kod-kod yang ditulis di situ kalau misalnya bahan-bahan tu dibagi bagi ke apa. Kod-kod dalam kimia punya formula apa semua tu dia tahu oh, ni tak boleh ni. Ha, dia tak makan lah. Dia boleh, boleh juga lah usaha dalam untuk menentukan roti yang tu ada campur apa ni. Dia tulis di situ misalnya. Ha, tapi kalau dia tak tulis juga ha, itu Allah. Kita... Sangat baik lah, benda tu halal Jangan kita duduk, kalau betul-betul warak tak boleh kan? lah, itu je lah. Tapi kalau sekadar hukum fiqah, kalau Zohir tu dah cup halal, halal lah. Dan makanan tu jauh roti kan? Halal lah dia. Kepak roti, halal Kecuali daging lah, benda-benda yang daging kering, daging burger kita beli lah. Negara kena bukan silam, kita kena ada ragu-ragu lah. Tak semelih lah kan, walaupun dia bukan daging babi, mungkin tak semelih. Jadi perkara-perkara yang yang apa ni lebih mendekati haram tu kita kena jauhi lah. Tapi kalau benda yang umum, yang mana asal dia tu adalah halal. Kita boleh. InsyaAllah. Eh? Tengok niat dia pergi tu apa? Untuk kerja. Pergi juga tapi tambah lagi niat. Kan niat ni boleh disertai dengan banyak-banyak. Ha, niat tu dakwah, niat untuk tunjukkan akhlak islamiyah kita ke orang. Ha, niat untuk macam-macam lah. Ha, kita boleh lah. Tapi kalau <coughs> kita kita buat penilaian lah. Penilaian sendiri. Apakah kita benda tu menguntungkan kita atau merugikan kita dari segi dunia dan akhirat lah? Ha, kalau kita rasa benda tu boleh menguntungkan kita dan kita kuat untuk untuk jaga kita punya apa kita punya reputasi kita sebagai seorang Islam insyaallah bismillah dan pasang niat yang apa, yang yang yang baik, baik lah nak nak nak daulah ke nak apa sebagainya dan mungkin Allah pilih kita sebab kita pergi tempat tu semua masuk silap mana tahu <laughs> kan ha, boleh jadi kan ha, tapi kita kena kuatlah sebab kalau kita rasa kita tak kuat tak mampu dan lebih selamat kalau kita tak pergi tak payah pergi Kita tahu lah di kita kat mana kan ha. InsyaAllah Cukup eh Jadi apa yang baik tu daripada Allah SWT Apa yang tidak baik tu daripada kelemahan saya lah Jadi minta ampun kepada Allah SWT Minta maaf tuan-tuan muslimi-muslimat Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik Dapat kita faham, Allah akan sampaikan insyaAllah Jumpa lagi besok insyaAllah Tutup majlis kita Dengan khafarah majlis Subhanallah bihamdika Shadu'ala illa ina astaghfirullah wa'atu bilik Subhanallah, Rabbil Azeez, Amma ya Sifur, Masyaallah, Muasalim, Warahmatullahi Wabarakatuh.